Zamani kaawa ndio tulikuwa tunatoa kodi yani umshoro sasa kipindi hiki alina faida kuliko mazao mengine na sisi tulikuwa na kaawa tena tulikuwa na yani faida kubwa ni mti yani nakauka kabisa kabisa sifii wamemimwagia tendikari